Terima kasih kerana kembali lagi ke Fauziibrahim.blogspot.com Audio vlogger anda okay. uh, Untuk kali ini saya cuma nak berkongsi Pengalaman uh, Nak kata melancong taklah, Tapi bersia-sia di Pantai Morib uh, Mungkin ada yang dah tahu Pantai Pasal Pantai Morib Ada yang belum tahu especially golongan-golongan muda Tak tahu Pantai Morib ni dulu pernah glamour lah Sangat glamour kerana pantai yang cantik Air air lautnya kali eh. uh, Dan Pantai Morib ni Terletak di Banting tapi Tuhan saja yang tahulah dari rumah saya nak ke sana nampak saja dekat tetapi berpusing-pusing juga malamlah tak pernah pergi Okey, di bawah anda boleh tengok google map yang saya sediakan uh, tapi saya tak nak letak rumah saya eh. saya letak katakanlah anda daripada beberapa tempat lah mungkin dari KSCC mungkin dari uh, adalah tempat-tempat yang cuba lihat sendiri di bawah Okey, uh, seterusnya anda juga dapat lihat gambar saya dan uh, isteri saya tersayang Okay, kami berdua telah pergi ke sana um, uh, Memang pada mulanya tak menariklah lah pantai ni eh. Dia ada dia ada kawasan lepak okay. Kita boleh makan-makan, makan, berehat uh, Tengok air laut Tapi ketika kami sampai air sedang baru nak pasang Nampak jauh ke dalam sana Nampak ada yang sampai dah ke tengah-tengah Dah ada penduduk-penduduk uh, situ Atau mungkin juga pengunjung-pengunjung Yang berjalan terpaksa hinggalah ke tengah laut Ah, benda ni interesting yang seronok ke ke tengah laut tu. Ha, tapi bahaya sikitlah eh kalau air pasang tiba-tiba. So, bila sampai di sana kami lihat aa, air masa baru nak pasang. So, isteri saya yang aa, tidak berapa tak pernah eh dah tak pernah melihat air, air pasang surut. Aa, dia macam nampak tempat tu tak menarik lah aa, tapi saya alhamdulillah hasil daripada pengalaman di semasa menjadi trainer di Langkawi dulu, ah tahulah sikit pasal pasang surut ni. Okay So kami berjalan-jalan di atas pantai Ambil lah gambar skipping dua. Anda boleh tengok gambar-gambar uh, yang Biasalah eh uh, Tak ada sensornya Gambar biasa-biasa saja uh, Menarik juga sebenarnya okay. Dan seterusnya kami tunggulah uh, Selepas uh, solat asar Kami tunggu untuk uh, Ketika matahari terbenam uh, Sangat menarik Ketika matahari terbenam sangat menarik Anda boleh lihat betul-betul di depan anda Matahari terbenam ke ke ke ke uh, warna oranye Ha, so kalau nak bawa anak isteri ha, Boleh Nak bawa pasangan boleh Tapi ha, jangan lampau-lampau lah Tak sesuai eh Jangan buat perkara-perkara tak baik Especially di hadapan nikmat Tuhan Okay Okay uh, Seterusnya uh, Tapi petang tu tak juga Tak berapa clear lah eh uh, Dia punya Sun, sun apa? Sunset ha, Sunset lah eh sebab dilindungi oleh kabus-kabus lah Mungkin kerana baru lepas hujan lepas tu ha, Tapi anyway uh, Gambar di bawah menunjukkan juga uh, Ketika tu matahari turun okay. So Kepada sesiapa yang ada kelapangan uh, Dekat pula dengan Pantai Morib ni Jangan lupa pergi uh, singgahlah. Walaupun ketika ni mereka sedang buat renovation lah, Saya rasa mereka nak buat Satu kedai baru ke Shelly baru tak tahulah Tapi Uh, menarik Bolehlah spend Janganlah pergi awal sangat Pergilah lepas asal Macam tu uh, Masjid dekat uh, Tak ada alasan Tak boleh sembah asal Tak boleh sembah maghrib. maghrib Masjid dekat Nak minum makanan dekat Minuman dekat Okay So itu saja Daripada saya So jangan lupa pergi pergilah lah melancong uh, Especially dalam Malaysia Okay terimalah lagu kali ini Semoga anda semua Terhibur Tiba di pesimpangan langkah kita tak lagi sehaluan. Bermula di saat itu tidak senada irama dan lagu. Begitu hidup ini tiada yang abadi yang patut. Terima kasih. 那 hey, hey.